det på den Alltså man jämför med poddar och andra poddar. så... Men det var ju inte gött. Nej! Vi är igång! Vi är igång! Vi alltså, igång! Jag gång. svär på allt att alltså, igång! Mm. Mm. Ah. Vi är podd. Vi är igång! Vi Ja. igång! Vi är igång! Vi är igång! Vi Vi är igång! Vi Vi Nej, nej, det är inte bra med mig nej. Jag är stor storkförkylld alltså. Ja. Igår, jag ställde ju in igår när vi skulle spela in. Jag bara, alltså det här går inte. Nej. Jag kan inte sitta här och spela men in. Men du inte ju hem från skolan. Ja, jag har slutat så jag bara... Men jag, jag bara... In, men jag ställde in ett möte också med föreningen. Jag bara, det går inte. Mm. Jag, bara, jag måste, jag måste ta hälsan för det ibland. Mm, men jag känner det och nu måste jag bättre Precis. idag. Alltså, jag blir verkligen om ursäkt, men jag har <laughs> alltid min mic. så alltså, den åker alltid ner. Ja. Men varför är det inte bra med dig då? Nej. Lite utanför utanför podden. Mm. Ja. <laughs> ja. Nej, men alltså, i mitt liv just nu så är det lite kaos. Mm, men så. så. är det livet. Det är inte alltid en dans på rosor. Det är det verkligen inte. Jag fick till en liten vissling där på rosor. <laughs> Nej, men annars är det jättebra med mig. Mm, vi hade precis, Jag kom precis från ettarnas dag. Mm, äh, hade ni kul? Mm. Så att alla föreningar sprang upp på scen i aulan och så fick vi visa vår film. Och det var allmänt gött och så fick vi sitta i, sen i så samlades alla föreningar i matsalen Och så hade man det bord och så fick man liksom alla komma dit och skaffa medlemskap. Mm. Amarinas medlemskap kostar 10 kronor. Eh, Oj! <laughs> ja. Billigt. Men och eh, ja, Så det var bara allmänt gött. Jag var när jag köpte skit med Gordis. Jag köpte Gordis för 103 spön. Jag tyckte jag köpte mycket idag när jag köpte för föreningen. Vi hade ju föreningstag. Jag mm. köpte för 65. <laughs> Nej, jag köpte för 103 tror jag. Mm. Och eh, allting tog slut. Oj. Alltså typ, att vi, alltså vi jag har inte... hälften min väska. <här> Va? <här> mm, men Tänk om... att alla köper så mycket godis. Ja, ja men det är det jag säger. Mm. Men det är så. ändå ja, en av de st st större föreningarna på skolan, så det är mm. många som går dit. Alltså det var så jävla kul, jag trodde inte någon skulle komma. För i början det var typ ingen som kom. Nej. Så jag bara, jaha, är det ingen som vill bli medlem? Och sen kommer det värsta. hö. Alltså, hön? Hön? <laughs> värsta hön ja, eh, Värsta kön ja. alltså, Det blir skitmycket människor Va, vad vad alltså, vi känner det över. Jag, jag ska inte säga vilket vi känner Vi det är fick in fett mycket Så det är asroligt när det är asmycket nya Som vill vara medlemmar Om det var några som var sugna på att söka Varför kan jag inte prata -sökna. Sökna. Söka till styrelsen mm -hmm. Så att det ska bli fett kul Mm, alltså, vi, jag var ju med i två föreningar, så jag, mina föreningar satt jämte varandra. Så jag, ja, Vilken tur. Jag hoppade lite där emellan, men mm. det var så här: De satt två på båda, så det var så här: Vilket, som, vilket jag var på mm. egentligen typ. Men äh, idrottsföreningen klarar vad mycket det, folk det var som liksom skrev upp så här på Intressammal. Det är så kul. Och jag har fått så mycket frågor så här, mm. efteråt bara: Behöver man göra något mer än det? Liksom. Jag, bara, mm. äh, jag har inte koll på det här, <laughs> men. Äh, för det är egentligen som har koll på det. Men jag skrev mm. till typ, mig bara: Du får ett meddelande. Svarar du på meddelandet, får du en intervju och så syns vi typ så här. Men vänta, vad då som man um, alltså, fixar intervjuerna redan nu? Mm, det är så här, de skriver upp sig på en intressanmälan. Mm. Om så, de vill vara med och söka. Mm, om de vill vara med i föreningen. Mm. Och sen så får alla ett sms. Mm. Mm, och så, så här, bara, är det fortfarande aktuellt, vill du fortfarande söka till föreningen? Mm. Och då svarar man ja eller nej. och så här, bara, ja, bara. Vi hör av oss när din intervjutid kommer. typ så här mm. Och sen så här, intervjuar de. Var nice. mm. Och sen vi taff, vi har ju inget intervjuer vi får, Det är bara att söka. Skicka mm. in tre bilder och om dig själv? Precis, det är likadant med eh, våra fotografering. Jag satt med Ida lite på hon var ensam. Mm -hmm. ehm, <laughs> ingen kom dit. Typ. Nej, men det är ju så. För grejen, det är ju så också, det är inte konstigt att folk inte kommer fram. För att det är ingenting man bara. Men sök för att man vill ju inte att folk ska ta med mobilkameran. Och då måste det ändå finnas ett litet intresse någonstans. Ja. Ehm, så det är... Precis. Jag satt där och försökte så här, haffa lite människor. Jag bara... Jag gick runt och minglade med folket. Jag bara, men du är ju bra på det här. Typ, så här i ja, jag gick fram till Vilmas kompisar så här, och andra och, kompisar. Typ. Jag satt där och bara, tjena tjena tjejer. Och de bara, hej. <laughs> Står de med sina pärmar så här. Jag hade på mitt på ett bröstet. Skägg, just det, så jag tror jag skrämde iväg eller Men jag bara, hej, hej. Jag bara, är gillar ni att fota så här? Ja. Det är kul att jag har pratat om inte ens de här föreningen. Jag, jag bara, gillar ni att fota? De bara, nej. Och Ida bara, vill ha godis? så bara, nej. Och så gick de iväg och vi bara, nej. Okej. <laughs> och då en kille. Och jag bara, hej, vill du? jag vill gilla en fota. Han bara, men nej. Nej. Och så bara, killar. Och så gick de och Jag bara, jaha. Jag var det att säga alla Jag bitste inte. Nej. nej. Men, men det, det, man tänkte själv, liksom, det sitter stora trier och så kommer rätt. Man vet ju själv när det var, som jag, när det var som man var. Jag, jag visste inte ens vad det var. Alltså, nej, vet, jag tror om man ska vinna, blir liksom medlem för sådant medlemskort. Då tror du tror det var, man liksom blev med i, i styrelsen liksom. Mm -hmm. hon ba, är det dum? <laughs> du är dum? du ja. dum Nej men jag vet att eh, Emily satt ju där då under sjö Hon satt ju och jag bara om oh man skönt. Jag känner någon mm. här inne så står pratar med henne. Och hon bara där så förklarar hon allting för mig typ för man fattar ingenting när man kommer dit. Nej. Så um, man ska man nog på upp någon om det att man känner att den vet jag om mm. det är typ så här och den har koll typ. Mm. Mm. Ja men det var så jävla kul med alltså, alla filmer alltså, alla gör ju så himla roliga och bra filmer liksom, så det var så himla kul att se. Alltså våran ägder du måste se den så här. Mm, absolut. Ja, det är så jävla bra. Mm, men det, det kan jag tänka mig väldigt roligt. Alltså, vi har ju inte så mycket så. Nej. Mm, vi hade ju sån här presentation på, um, på första stormötet eller så. Mm. Men det var så här, det var jättekort om tid. Mikrofonen fungerar inte så man vill liksom ropa oh, över nu. en full sal. Vad så här. No. Mm. Full aula. Oh, oh, oh. Oh, ja, det är ett ja. jätteknasigt i munnen. <laughs> men ja, i alla fall. Alltså, jag blir sig, jag låter så tråkig tråkig. Jag är så avskild. Men hallå, jag låter alltid för chill, ja, Men du låter inte tråkig man får. Jag låter ju helt så bara, ja, Men man kan hjälpa, så, <laughs> så, man ju be hjälpa nej, det kan man inte. Jag låter ju tillbaka bakis <laughs> Det är typ som att jag har på mig så här och luva typ sitter här pratar. <laughs> nej, då. Mm, hur var helgen då? får <laughs> det Vad har jag gjort i helgen? Jag kan ju börja då. Ja. Mm, i fredags fick jag min vinkväll. Äntligen. Jag fick ju dock Jaha, jag, ja, jag, jag bara Jag tänkte bara tänkte är du helt lost för du såg helt borta ut. Jag bara, kommer bara kommit inte vad jag i helgen. Det gör inte. Det gör inte det. Okej. Men alltså det är så det känns som att jag har sovit bort till helgen. <laughs> men men lite jag ska fundera på Fredags. Vad i helvete har jag gjort i helgen? Alltså det är pinsamt att jag har nog det minnet i hela Borås. Alltså på helt seriöst. Vad har jag gjort Jag har inte jobbat. I fredags. Mm, alltså, oh. Men alltså det här är ett skämt. Funderar du så eh, fortsätter jag. Men jag kommer inte komma på det. Jag svär på allt. Jag kommer inte komma kolla, på kolla det. Kolla dina bilder. Men Danny är ju död. Just det, den är fan <laughs> död. Jag <i min> <laughs> kommer inte <kunna. laughs> Jag vet att du har varit med Erik. Ja, då så. Eh... Ska jag fortsätta? Ja, ah, Jo, fortsätt du. <laughs> Nej, men det var ju tänkt från början att det skulle vara jag och Hanna. Men i slutet med att vi var åtta tjejer tror jag. Va? Mm, så mysigt. Och så hade vi nice. vinkväll med lite plåk. Mm. Jag eh, kände då på kvällen när vi satt där. Jag bara, jag är så tät i näsan. Jag kommer vakna tät. upp. Jag så tät. tät i näsan. Nej, inte tätt. Tät i näsan. <laughs> Nej, tät, tät. Näsa, jag bara, jag kommer vakna upp. För kyll kände jag. Mm. Ehm, tog mig inte till stan. Nej, jag blev körd inte till stan och på Mm, jag skulle ta 2012 bussen hem. Mm. Så gick pappa. Jag bara, han är ju fan på Filma. Um... Mm, det är inte filmar, festival typ så. Alsell hade någon premiär eller någonting om deras butik. Så ja. alla företag, bolag, allt, var som helst var ju där. Mm. Så jag blev hämtad av pappa och några från Bosch. Mm. Alltså, det var så roligt. Pappa var lite runt fötterna. <laughs> Och det var hans kompis med... Alltså, jag vet inte. De spottade mig i ansiktet för... flera gånger. Och jag bara, okej. Okay. Ja, men, Lisa, men pappa, pappa bara satt och skrattade. Och nu ska min klänning bli sponsrad av... Eh, Balklänning blir sponsrad av Bors. Har vi ju kommit fram Nej. till något? Nej, jag skojar bara. Åh, jag bara, vad? Men på fyllan är ju allt möjligt. Ja, det är ju det väldigt sant. Ja, mm, jag vaknar upp på lördagen. Jag bara... Jag måste sova inte. Bra. Upp. Solen skiner igen. Tack för det. Det gjorde det. Det var ju sjukt fint väder. Det gör det du ju alltid lite ös men höktekur som det är glasigt. <skratt> <skratt> <skratt> ja. Ja. ja. Nej, men i alla fall det var jättefint väder då. Men vaknar nio. mamma kommer in och bara vill köra mig typ så här för hon skulle på kiträff. Jo så konstigt. Kan du köra mig? Mm jag vet. Nej men säkert. Så jag bara mm jag kan väl göra det. jag var inte säker på om jag kunde köra med jag gjorde det, en dag. <laughs> um, det känns som att alla ungdomar är säger typ menas föräldrar alla säger jag jag kan inte köra för att fyra på eftermiddagen. Nej men pappa är ju ett sånt blås, mm, blås hemma. Just det. men pappa var ju mer påverkad än vad jag var tänkte jag om. Mm. och han blåste noll och han drack sin sista öl vid elva. då drack jag typ mitt sista glas vin. Mm. och det är så här då kan då måste jag vara Ja. Om man tänker på hur mycket med pappa liksom drack jag vad jag drack då. Ehm, och så min pappa är alkoholist. är han verkligen inte. Jaha, eh. jag bara, är din pappa alkoholist? Nej, jag jag han är inte alkoholist. Nej, men... Eh, mm, ja. Och sen så körde jag i alla fall då. Jag ringde Rasmus. Och så frågade jag om jag skulle hämta honom. För han skulle hämta mig, man så hos en kompis. Och han bara, ja. Fy fan vad gött, han hatar att buss, det är ju värsta han vet. Alltså? Ja, så han var ett överlevtlig. Mm. Och han, han om någon var bakis. Jä, yeah, drar var bakis han var. Oh no. <laughs> um, så vi åkte och käkade check -käk på Max. Och vi fan var gött. Ja. vi fan vad gött. Sen ja. oh, uh, stack vi in på media och köpte en present till min pappa från Fyllo i söndags. Åh, gudst, gudst, gudst. Mm, som fyller 45. Var ung. Ja, mm. jag är ganska unga föräldrar ändå. Ja. Mm. <laughs> det <har jag. laughs> um, Vad gjorde du med på lådan? Ingenting oh, typ. Jävlar, jag, hade, jag hade 37 och 9. Så det var så här: Det var ju typ feber så jag bara mm. orkade ingenting typ. Det är helt sjukt. Alltså, på riktigt, jag har aldrig feber. Alltså aldrig. Alltså, jag, inte, jag tror inte jag har haft feber sedan jag var typ 10. Nej. Det är helt sjukt Du vet när man känner sig så jävla febrig, Man är helt varm, man är i ett slut, vet, När man känner att näsan, är så, oh, alltså allt är kaos i huvudet Och i, i kroppen mm. Man känner, nu har jag fan feber Kommer hem, inte ett dugg Nej. Alltså jag bara, kan jag få feber Någon gång så jag kan få vara sjuk Jag kan aldrig få vara sjuk Men sjukbar. du bara ja, men är bara förkylld Ja, men det mycket? är så att täppt i näsan, du typ ont i halsen Men jag, menar, jag får aldrig feber Nej. Alltså aldrig Jävla bra immunförsvar Mm det är jättebra. Ja. På söndagen, vad gjorde jag då? Jag gjorde ingenting. Jag låg i sängen hela dagen typ. jag, mm, ja, jag gick tog med alls så ville ner och med pappa mamma var inte hemma. Mm. Han fick ett par trådlösa hörlurar. Han blev jätteglad. Ooh. han vill ha såna, det som sätter, som vi har nu. Ja, precis. Riktiga sådana headset hörlurar mm. Mm, utan, utan sladd då för att han vill ha det typ när han springer och sånt och det är mm. jättesmid. Ja, mm, de är asfrika genom att röra typ på örat framåt. Så bytte man låt. Bakåt. Så gick man bakåt och drog Nej. man uppåt så höjde man volymen. Nedåt sänkte man den, tryckte man och pausade man det var så jävla mm -hmm. mm. mm, Vad var de ifrån då? Eh, Urbanears. Ja, det är ett bra märke. Mm. Jag vill också ha sådana. Eh, ja, det är fjärde paret som hela min familj har. <laughs> så. Jag vill ha sådana äpelhullurör. Sådana små. Eh, små. Emil har det. Asbra för fisk. Men alltså, Emil <laughs> ah, hur? Ja, man har då, är det lite, ah, mm -mm. Precis. Om man har lite hår inte, om, man om man har man ska liksom fuska över för öronen om man säger så, då kan man ju fan lätt fuska. Men jag vet inte hur man ska fuska. Bara man kan ha spelat in. Ja, men det är ju det vad gör man om den alltså om man ska spela om? Man kan ju inte göra det då eller så här. <laughs> är du med mig? Play. Man måste vara jävel. Jag spelar inte fler för gånger på raken typ. ja, och bara sitta där och vänta. Jag glömde ett år, ja, det. Det var så <laughs> kul för att Emil han är så hade så jäkligt förröret. Han mm. tappade bort tre stycken iPhone-hörlurar. Ja. Och jag bara alltså han var så kul. Han bara jag tar aldrig bort hörlurar. Tar bort tre stycken på raken typ. Oj. Och så hittar han så här typ alla. Alltså jag menar så här, han tar bort det. Jag går och köper dem på en annan gång. Inte jag, jag väntar typ så här och så hittar jag dem kanske typ en vecka senare. Ja men precis. Jag nej, så jag gick och köper så här typ tre stycken. Mm. Och så nu får han bara, jag tror jag ska köpa så här Apple Air hörlurar eller vad fan nu heter. Mm. Och jag bara Emil, du gör inte det. Jag bara, alltså, du tappar ju bort dina vanliga. Mm, ja, du ska jag du bara, hålla koll på två som små. Jag hjärtat, det kostar ett och åtta. Det kostar ett och åtta för sådana här. Mm. Alltså, det är ju en min lön. <laughs> typ. Nej. kommer vi tillbaka från skolan. Han bara, må kallar vad jag har köpt. Äppelöldrar. Han bara, det var enda jag tänkte på när jag köpte dem. Det var på dig. Att alltså, du kommer säga att jag kommer tappa bort dem. Och jag bara du är sjuk. Han bara, nej men jag sa, jag har de här med min lilla box. Så att jag kommer inte ta bort dem. Jag bara, men boxen vänt, kommer man inte bort. vänta bara. Jag ja, bara, det, året är slut. Mm, ja, ja. Nej, men på söndag, när vi när och Rasmus vaknade då, efter att vi hade sjunkit för pappa då, så gick jag upp och så satt jag på en julbok. För att jag och Rasmus läser en bok i svenska. Vi är samma svenska och historielärare. Mm -hmm. Och vi båda ska läsa Torka aldrig utan handskar. Den av Jonas Gaddall. handlar om homosexualitet och HIV på 80-talet typ så vi lyssnar typ en timme och en kvart eller någonting det är, typ är så bra. Vi läser, jag läser också en bok i skolan. Mm. Och jag har ju aldrig läst en bok. Nej nej det, jag har inte läst någonting typ. Eh så i gymnasiet jag har alltid lyssnat. Ja jag har alltid kollat filmen eller så jag har ju <laughs> försökt hitta ljudboken mm. um, så det är ju asbra om det så här. Det är asroligt. Och detta är ju då eller samarbete med Nextory <laughs> Det låter typ som att jag skulle göra. Det. Ja men erkänn Ja. <laughs> nej men sen gjorde jag ingenting i och med att jag må mådde ganska dåligt. Jag bara jag måste till skolan imorgon seminarium i Jag måste dit. Så jag oh bara... nej, du går med jä fucking panika på måndag om gymnasiet. Halleluja, vilken panik. Jag fick just... <laughs> det är ju bara tista. Okej, okay, vi kan fortsätta. <laughs> Jävla vilken Så jag gjorde ingenting. Jag låg i min säng hela dagen. Och så... Äh, gick och la mig sen. Så var så var så. Men det är ju som man får göra. Man får bara ta det lugnt när man är sjuk. Alltså, mm. Annars blir man inte fisk. Jag kan inte hålla på att göra annat. Jag behöver göra massa andra grejer egentligen. Typ... Men eh, hälsan går färre. Då får man faktiskt sova. Mm, <laughs> eller ja, men Jag försöker inte vara det här igår. Eh, jag, nu för tiden, det är alltid så på hösten och vintern typ att jag somnar alltid efter skolan. Eh, typ sover jag en, två timmar eller två timmar typ. Och varje gång som jag sover efter skolan, alltså jag mår så illa när jag vaknar. Mm, jag såg att du skriver jag Alltså du vet, panik. Och jag som har fått panikattacken när jag mår illa typ och sånt. Ja. Jag får någon jävla panik. och vet inte vad jag ska göra. För det försvinner liksom inte. Och det håller i sig typ i en, två timmar. Mm, va? det är jättekost. Mm. Är så att du När du vaknar och öppnar ögonen. Då eller då ja, när du mår illa? Eller när du reser dig? Nej, alltså precis när man vaknar. Men jag fick reda på det genom Cindy. Hon höll ut med min privata. Så jag bara, vad ska jag göra? Typ så här. Och Cindy bara, men det är för att man hamnar i djupsömn typ. Mm. Och sen så typ, får man inte sova. Eller så, kroppen typ ställer in sig på att man ska liksom, gå och lägga sig. Mm. Men att man vaknar sen och då är kroppen typ så här... Den är inställd på något annat. Det är ett slags obehag typ. Och då mm. typ kropp, äh, hjärnan. Jag, fan, jag kommer inte ihåg vad jag skrev, men det var någonting sånt. Så jag bara. Hå, hå. Det är därför man inte kan sova mer än typ 20-30 minuter. För annars kommer man in i djupsammen. Nej precis. Men alltså det här är ju det sjukaste. Om man sover 20 minuter. Det är som tre timmar. Det känns som det. Nej men det är det. Det är precis samma effekt. Mm -hmm. Ja, jo, det är klart. Eller alltså, det är så här, för mm. mig är det, helt, det är jättekonstigt. Men Erik bara, men det är sant. Och jag pratar med jättemånga och typ alla bara, ja men det är som tre timmar. Jag bara, men hur fan kan det bli som tre timmar? Nu mm, räcker, räcker det ju typ sova 20 minuter. Men hur kan det motsvara <laughs> ja. tre timmar? Nej, Visst jättesjukt. kanske typ så här, en, men alltså, jag menar tre. Mm. Ja, det är lite roligt. Lite komiskt, ja. Ja, alltså jag måste berätta en grej. Mm. Var inte för nu. Alltså bara, tänk på vad du säger nu. Jag har inte sagt min helg nu förresten. Nej, vill du göra det? Ja. Har, du har du kommit på ens vad du, vad du Jag har hel... kommit ja, kom på att jag var ledig hela fredagen. Men skönt. Ja, så att jag hade um, inställt konstarterna. Och Men fan, det visste jag att du var ledig i fredags. Ja. Varför hände det? Jag vet inte. Ja, eller jag var borta hela dagen. Jag var i Varberg. Varför tänkte jag inte på det När jag såg att ni var pro-tip Jag satt ju fram på lektion Och jag bara, åh kolla imorgon med pro-tip Ja, så att vi Ja, men vi Åkte vi typ här Nej, jag inte säga vilka tider I alla fall, vi åkte hem hämtade Max vid skolan Och sen så Åkte vi till Max Och så Max vi Max till Max Brumditsch Och så åkte vi Max och så åkte vi till Varberg Till stugan och hämtade hem några grejer och sen så åkte vi, alltså vi var där och packade in hur mycket saker som helst. Mm. Um, och så åkte vi hem och det kanske tog två, tre timmar att göra det. Mm. Och det menar, det tar ju en, en timme att åka ner. Ja, precis. Uh, så vi var där typ, kanske fyra, vi var borta i typ fem timmar då. Mm. Så kom vi hem, köka pizza. Så alltså, så här riktigt ickeldag. Gött, sånt bäts också. Ja, och så åkte vi och så lämnade vi några saker på ett ställe. Um, och var där så typ klockan 11 på kvällen vi kanske kom hem vid eh, nio mm. kanske och sen så åkte vi lämna några grejer på det sättet du hoppar mm. lite jag bara 11 9 vad hände va? mm. <laughs> vi var ju i stugan så länge mm. uh, och så ja alltså, vi gjorde inget annat vi köpte dock mjukläs på vägen till stugan mm. ja så det <laughs> Så roligt. Max och pappa beställde den liten och de beställde först. Och jag bara, för jag stod och velade, Jag bara, ska jag ha en mjuklass eller marabou? Nej, inte marabou. M -m Magnum. Magnum. Mm. Eh, och sen så bara, eh, vill jag ha en eh, mjuklas. Mm. Och jag bara, jag bara alltså, skulle inte du kunna göra den lite större? Han bara, <laughs> bara okej, okay, det okay, gör det. Bara, Tack så jättemycket. Och så jag fick jag dubbelt så stor som de andra. Ja. Så när jag kom in, deras var typ som... Alltså om man stänger sin knytnöver typ. Ja. Min var typ som två knytnövar. Sen <laughs> de var inte upp hade jag typ alla kar. Då var jag bara, bra på fläta. Yeah. <laughs> men, bara, så det var min fredag. Mm, mm. Sen så vaknade jag på lördagen. Och, eh, <laughs> vad gjorde jag på lördagen? <laughs> nej men jag gjorde ingenting. Jag... jag nej men vad i helvete gjorde jag? Jag, vet, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde på dagen. Erik? Ja men jag vet inte om jag träffar <laughs> <laughs> Det är så roligt mamma nu gör Men Jag är det sämsta minnet någonsin men, <görde> jag väl. Alltså, jag, inte mig jag vet i alla fall att jag träffade Erik. Eh, gjorde det jag på dagen. Jag försöker tänka det med tid för tid. Jag tror det fick görs prata i 10 alltså timme. Liksom. Nej. Men <görde> jag träffade i alla fall Erik spelade du en match nej det var i sundas. Mm. ja, var i sundas. <görde> skit samma jag träffade Erik vi var hemma hos honom och vi käka. Uh, vi myste, vi humla humla <laughs> Humla humla <laughs> <laughs> Ja det ska jag det är så jävla roligt Vi Ben Mittguss är alltid så, så Tanskej, myba, ja vi ska humla humla Humla humla <laughs> oh, ah, Det är roligt. roligt Ja det är så gud Ska humla humla <laughs> äh, <där. laughs> ähm, Och sen, sen, sen så så, så har vi Och sen Så <laughs> <skratt> ah. <skratt> Det är så latigt. <skratt> Nej, men då så sov vi och sen vaknade på <skratt> sönd <skratt> söndagen. Så vaknade jag upp och så checkade vi frull och sen så åkte jag på match Vid två um, jag spelade dock inte för jag är skadad. Så att uh, jag stod över, men vi vann. Med 2-1. Oh, nice. Mm. Mot X. Xneval. Xneval. Nej, men vad gött. Mm, fett gött. Och de hade inte med att det var den som eh, leder eh, skitteligan. Mm. Emma, Emma Pettersson i vårt lag. Hon är topp 10. I oh, skitteligan. Top 10? Ja, ja det är också ja, bra. Men jag menar alla lag. Liksom, mm. Av alla spelare. Mm. Ja. ja, det är nog bra. Hon är <laughs> så jävla många mål nu. Victoria. Alltså jag måste nämna detta. Cred till Victoria. Okej, okay, kolla nu. Det var det snyggaste målet jag har sett någonsin. Alltså det måste vara det snyggaste på hela säsongen. Alltså kolla nu. Det var Höna. Och när vi, vi har börjat med en uppställning att eh, mittbackarna går upp till hörnan och så mm. stannar ytterbackarna. Så har du ju alltid gjort. Nej. Det är inte bra. Men skitsamma. Mm. Skitsamma. Mm. Eh, och då så gick Victoria upp och så slår Lynn eh, Jag tror det blir att de skjuter ut och så tar Victoria på retur. Eller nån, alltså någonting händer. Mm. Någonting händer. Mm. Och då vet du vad som händer. Victoria tar sitt huvud och nickar in! Alltså alla bara... Åh! Alltså, oh my god! Jag bara, Men alltså, kolla nu, För det första, att Victoria ger mål som mittback, för det andra att Victoria nickar och gör mål. Hon, vill, hon gillar ju inte att nicka. Nej, det är jag Victoria som hatar att nicka. Och så gör hon mål. Alltså, hon, gör mål. hon gör aldrig mål och hon nickar. Alltså det var det snyggaste mål jag har sett. Alltså, alla bara, alla tackade så mycket. Så alltså, det var så jävla roligt. Ja, så det var jättekul. Victoria, så credit till dig, gumman. Eh, gumman var nedlåtande. Vickan, som hon inte tillhörde. Vickan. Nej, ja. <laughs> Nej, men i alla fall. Eh, så att det gjorde jag på söndagen, och sen så åkte vi bara hem. Liksom, och Du var med din mamma och din bror. Ja, håller du? Ja, precis. Och sen så sov jag. Sov jag. ja det var veckan slut. Ja, så det, det var min helg. Det var din eller jag? Mm. Ja. det går vi vidare tycker jag. Ja. Du hade ju någonting att berätta mamma. Ja. Mm. Det här Be händer careful bara. Nu. Vad du säger? Ja, är ja, absolut. Bra. Mm. Du får vara vana med om du tycker det låter mm. lite mm. Mm. men i alla fall, det... Eh, det var vi har här, ni som inte om det är de som inte är här från Borås. Eh, men i alla fall, vi har en, en vad ska man säga? Det skolkamp. Ja, Are ah, precis. Arena-kampen heter det. Mm. Eh, det är fotboll, så att alla gymnasieskolor i Borås är med. Mm, om de vill. Ja, ah, precis. De som vill. Mm. Men det är väl alla, eller? Jag tror. Mm, nästan till alla. Man mm. måste ju, ja. Mm. samma. Skitsamma. Det är gymnasieskolor som spelar mot varandra. Va? Eh, och då så satt vi på, vi, det är på Borås Arena- och då så satt jag där och så sitter vid en sida eller vid en plats och teknisk och, och alla, alla, alla, alla alla olika sektioner helt enkelt. Ja, och då sitter bäcken här. Och så sitter jag och kollar på allting. Så känner, så så här, känner jag att någon, eh, någon har eh, sina fötter på min eh, vad ska man säga min, min stol. Mm. Så att genom att visa att inte jag vill att de ska ha Fan, så jag. Men skitsamma, ja ah, det var hon eh, Att hennes, jag vet inte att hennes fötter Ska vara på min, mitt ryggstöd Så då liksom började jag Att luta mig tillbaka så mm. För, och, och då flyttar de på dem Så jag bara, ja ah, men bra, men då fattade hon att inte Jag liksom så här, vill att hon skulle ha dem här mm. eh, Sen efter en liten stund så kände jag dun, dun. Jag bara, alltså i ryggen mm. Två fötter, så jag vände mig och bara Ursäkta, jag bara ursäkta Skulle du kunna ta ner mina fötter? Mm Tjejen pratade i telefon. Ignorerar. så att, att inte hon hörde att jag sa något. Mm. Alltså, jag blir så jävla förbannad. Mina, mina kompisar sitter jämte. Och bara sitter på spänn och kollar på mig. För att jag ser att jag håller på att sprängas av ilska. Mm. Jag bara. <laughs> Vad fan, jag har hört det här innan. Det här är säkert Du vet att mitt hjärta börjar gå så här nu. Mm. Då är jag bara. Jag bara hallå. Jag bara, kan, du ta, kan du ta ner dina fötter? Mm. Hon bara nej. Och jag tyckte vad du skulle säga då? Jag bara. Jag, jag, vände mig om. Jag bara ta ner dina smutsiga, äckliga fötter Nej, och så tryckte jag ner dem så här. Nej, jag bara ta ner. Nej, men jag blev så galen <skratt> Jag bara, okej vänta, nu har jag börjat prata på riktigt bra och vuxet <skratt> sätt. Lyssna nu då. Fackla att jag tycker fan inte, lyssna på mig. Jag bara tryckte ner, jag bara, ta bort dina äckliga smutsiga fötter Jag bara, fan ska dem på ryggstöd för? Mm. Hon bara, jag får mina fötter exakt vad jag vill Jag bara, du har inte dina fötter exakt vad du vill Jag bara, jag bara du slutar bete dig som ett jävla barn Och ta ner dina smutsiga fötter Och hon bara, och hennes kompis Första gången jag ser till, hennes kompis börjar trycka på fötterna bara ta ner fötterna bara, alltså vad det som uh. så jävla sår Hon ska vara en jävla bitch Och bara såhär, så nej Mm, nej, får ju säga bara, du kommer att tro att du åh. bestämmer. Hon bara nej. Typ. Nej, men jag tänker bara, holy fuck. Jag tänker bara ta ner dina fucking fötter. Och hennes kompis bara, nej, men helt ta ner dina fötter nu. Hon bara var det som. Kan du bara ta ner fötterna? Och ja. hon bara kaxa mot mig. Jag bara, du börjat kaxa mot mig. Alltså, jag gick i taket. Jag bara ta bort dina fötter. Så, hennes kompis bara, kom, nu går vi. Du säger, hon, alltså, liten tjej Jag bara, men sluta. Ta ner dina fötter. Jag bara var det som är så fördvannat svårt. Det, alltså, du det säger. Det är min stol. Mm. Varför ska du ha dina fötter? Sen, alltså under senkrösten lite för förlåt. du ropar. <laughs> under den. Här, jag visar upp svet. Under den här tiden, mina kompisar sitter helt tysta och bara kolla på mig så. här. Och efteråt mitt hjärta bara. Alltså jag är så jag har så mycket adrenalin i min kropp. Sa jag och och så då vad oh, fan, det just då? bara. Vi vill inte ligga oss i där. Nu du, du hanterar det där bra säger <laughs> jag ja. allt glömt. Eh, har typ inte sett henne. hon går på skolan? Mm. har inte sett henne i skolan så här men förrän igår tror jag. Kommer vi gå ner för trapporna? Eh, så går ner och ut med Matilda för Matilda kommer hem nu från hennes jobb och jobbar ju utomlands mm. som eh, flygvid. Nej, vad säger jag, eh, som reseledare. Mm. Typ så var hemma igår. Så att, då kom till skolan och på oss så här. Mm. Så alltså, vi skulle gå till stan. Så går vi ut så här. Och så är det hon tjejen framför med sina två kompisar. Och så öppnar de dörren. Hon bara. Alltså. Hon bara. Bitch. <laughs> jag bara. Jag reagerar alltså direkt. Jag bara. Det här är så till mig. Hon bara. Alltså jag menar så Sånt till sina kompisar. Mm. Och jag bara. Jag bara ba, ba, kolla på det så här. Jag bara. Säger du någonting mer, då blir jag förbannad. Förbannad, ja. Och hon är så här, hon är så kaxig liten tjej, som mm. man blir så jävla förbannad. Mm. Och så man bara, men älskade vän, kan du börja bete dig? Jag bara, du går på bäckning, man beter sig inte så här. Jag bara, sluta. Mm. Nej, men du vet den här grejer, hon, hon tror att hon är så jävla cool. Säga, bitch! Ja. Jag bara... Jävla barn. <laughs> ja, men det ser ju alltså. men det var ju typ samma alltså gud. Jag blev så arg. Det var ett möte förra året tror jag i, i Avlan typ så här. Och så var det några omogna killar som inte kunde hålla käften. Så jag bara vände mig om och bara vad fan är problemet? Är det så svårt att lyssna typ så här? Och de började skatta jag bara. Men vet du vad om ni inte har för att lyssna kan ni gå ut med en gång mm. för att de vill att ni ska lyssna typ så här. Mm. Nej men alltså jag blev så här människor du vet det kändes som att hon inte trodde att jag skulle våga säga till. Nej. Gör den där svenska tjejen så här. Man bara mm, mm. du må komma fel du tjej. <laughs> Snacka inte. <laughs> nu jag lovar dig, jag höll sig till alla men, dagar i veckan. Och förvånande blev ändå att du sa liksom så här dina smutsiga äckliga smutsar. Men du vet, alltså nej jag fall inte jag han inte tänka. Nej för jag, men jag, jag inte sa det. du. <laughs> alltså typ men ändå inte. Jag menar när jag blir arg, jag blir arg. Alltså du vet mm. lyssna på mig och det jag menar det, var, det är ju mer rätt att bara ta ner dina fötter. Ja, du jag bad fötter verkligen jag bara. För det första, det är ett ryggstöd. Precis. Jag hör, det. Är ett fucking <laughs> fotstöd. Nej, men du vet grejen med att jag först började luta mig tillbaka och hon tog bort dem liksom. Så jag, mm -hmm. Och sen så bara slår det till i ryggen och jag bara. Vad fan? Jag bara kan du ta ner dina fötter. Ja, men alltså, jag undrar också. Alltså, man, bli, man blir man improviserad av sådana människor på riktigt. Alltså, och Jag förstår det. Herre. Men det är så här, när du ser henne hur, Hon är ett år yngre, två år yngre. Jag hemmar. tror hon går i ettan Ja det måste hon göra i och att det här var i våras som det hände Och kan hon ju omöjligt vara nolletta Ja det är fan sant mm. Hon måste vara nollarna då mm, Precis ja. Såna människor kan, vill man bara Vill bara strypa dem Din mm. lilla spipa. jävel Såna vill man spy på uh, Nej, inte det. Mm. Kanske <laughs> Skoja. Ni förtjänar inte ens min spia <laughs> oh. Nej nu tycker jag vi släpper det Och går över på något annat jag. Alltså jag har ju suttit under dagen typ, så här, Och kodat lite typ, lustiga fakta mm. Och jag måste ju bara alltså, Dela med mig av typ, Bland det sjukaste typ, så här, man, bara, man tror inte att det här är sant. En genomsnittlig människa tappar 18 kilo hud under sin livstid. 18 oh, kilo! Fyrigt. Ja! Och jag riser på i kroppen! Ja, men fast det var sjukt! 18 kilo! Oh my god, alltså Nelly, kolla min arm just nu. Ja. Åh oh. oh, fy fan! Mm. Åh oh, fy fan! Jag låter i Periades Ja, oh. och eh, en genomsnittlig fyraåring- Ställer omkring 390 frågor varje dag. 390 frågor? Ja. Oh, ja men tänker hur många gånger. Tänk hur många gånger... De får, varför det? Varför det? Varför är det så? Ah, du vet, fan, så för fan, alla fyroringar är ju så verkligen. De vill ju ah. få reda på allt. typ. Mm -mm. Så det är inte så konstigt. Nej. Den här vet jag inte om är sann. Men den verkar ju ändå alltså, trolig. Visst smakar sällan flygplansmat särskilt mycket. Det är för att vårt smaksinne sänks med upp till 50 när vi flyger. Vad? Jag vet inte om det här är sanning eller skit. Jag gillar flygplansmat. Hur Jag har aldrig valt det. Jag har det... köpt massa godis. <laughs> Vad? Nej, jag har köpt croissant också, det har jag gjort. Men det är så all typ alldeles gör man som jag träffat som bara nej, jag tycker inte om flygplansmat. Jag tycker det är skitket. Men jag tycker alltid bara får ta det. Typ potatis med så kyckling och sås och så får man alltid en liten kaka eller så här, Jorgubbs, eller vad säger jag, chokladkaka typ. Mm. Den är då. 54 miljoner av alla just nu levande människor kommer vara döda inom 12 månader. Ja, det är helt sjukt. Mm. Men alltså, hur många sa du? 54 miljoner. 54 miljoner? Miljoner, Nej, men alltså, Då börjar man ju fundera, hur många är vi egentligen på denna jord? Mm, det är ju, ja, vi jag ska, ska ju, ju gå på älvsbröds match nu. Det, är kanske, kanske, det är kanske, <skratt> kanske kanske, kanske... Kanske, kanske, kanske... Vad tar, tar Borås Arena? 6-5. Typ men nu är det lite större match. Kanske 7. bara de tar in 16 000, tror jag. Ja, ish. Sju, 16-17. Men ja. de tar inte mer in än Ullevi för Ulvi tar in 18. Nej, men då kan det vara 16, kanske. Mm. Men alltså, det är helt... När man ser siffra, man kan ju inte föreställa sig... Hur många människor det är. Mm, men det är helt sinnessjukt. Alltså det är, jag, jag får verkligen inget grepp om hur mycket folk... Nej, men jag, jag kan, in, jag Nej, kan liksom. inte se sånt framför mig. Nej, verkligen Typ inte. om man är på en alltså på en konsert. Då kanske får man får ett litet hum, menar, Alltså Det är helt sjukt. Mm. 54 miljoner. Mm, det är helt sinnessjukt. 12, det är ett, alltså ett år bara. Liksom. Mm, ett år. Mm, Fattar du mycket som föds då? Ja, det är också, det är minst lika mycket. Och tänk då, ibland har man tur, då får man tvillingar tvillingar Nej, det är inte tur, jo, det kommer gå under. Den har redan gått över. Jo, men det vet den. vi. Men vad ska vi göra? Ni får inte föda barn. Ja, Nej, men jag liksom, tycker vi ska åh. börja med. Jag tycker att Kina har ju sett bort <skratt> en, en enbarnspolitik nu. Vilket inte jag tycker är bra. Jag tycker att man ska kunna få två barn. Två, tre barn, högst. Mm. Jo... Jo, men vad ska man göra då? Man behöver inte fly. Ja, men ist istället kan man ju typ ta vår bilar. Alltså så här, skaffa biogas till men vi är för mycket bil. människor på denna jord. Vi, kan, vi får ja. plats med så mycket. Jo, det finns Nej. jättemycket plats. Nej. Det är för tungt. <laughs> för typ. tungt tror du att jorden ska sjunka. Åh, hur <laughs> känns det typ så sådär? Nej, men jag fortsätter då. Mm, gör det. En av tio europeiska barn skapades i Nikea-sänken. Men det Jag hörde verkligen inte vad jag kände att jag inte hörde. En av tio europeiska mm. barn, ja. alltså barn från Europa, skapades i en Ikea-säng. <laughs> bästa Ikea! Ikea! Fast det var inte så mycket, jag trodde det skulle vara mer. Mm. Men tionde. Sen såg jag bara, vad fan, köper folk av I typ. Europa. I Europa. Fattar du hur mycket men det går det i Europa? Många mm. länder det känns som att, det, kanske det är kanske så här, Norden. Men i Europa. Fan vad sjukt att Ikea finns överallt idag. Mm, ja, nästan är så till överallt. Mm. Shit. Vet du vilken som är eh, kroppens starkaste mus muskel? var den finns? Tungan. Ja, mm. mm. jag visste det. Men det är lite sjukt som det. Men ja. den här... Oh god. Vad är det här? 150 människor dö varje år av fallande kokosnötter. Alltså, 150 pers. Det är Då måste man i bo typ ute på en ö. Vad fan finns det i kokoset? <laughs> men typ där finns palmer. Nej, typ i hela USA då? Mm, ja, men finns det jag... ens granar i USA? <clears throat> granar, ja. Nej men gud vad du fråga! <laughs> Och jag har reagerat ens på att du var dumma men, ja. men jag är så van vid, vid det här laget Så jag bryr mig inte ens för jag vill Men inte. det är så dumma frågor Mamma, det är så glad. Har du inte sett filmer, det är julgrad Och sådär Åh oh, gud vad det bara, bara på <laughs> <Jävligt. laughs> Visste du att Kalanga var förbjudet i Finland länge för att han inte hade några de byxor? Det är en anka. <laughs> Åh oh, man Kalanga. Han måste ja. sitta på ankarna. Oh my god, vad det måste säga rätt på tal om byxor. Jag vi såg eh, jag har ju ungefär tagit just nu. Och så visade hon en bild, du vet Oj vad hon verkligen oh min. Oh! Nej men jag måste berätta okay, okay. mm, mm. jag ska väl i alla fall. Och då var det så här, du vet Shark Tank, heter det så? Alltså Shark Tank. Du vet när de kommer in med sig idéer så är det juror som sitter och får eh, Jag vill ha en sån här del, jag vill ha den här delen av det och du vet pengar för det. Mm -hmm. Vet du vad det är för, för eller vad det är för Nej. program? Okej, okay, men det är ett jättestort program i alla fall. Och då var det några som kom dit. De är alltså jag måste bara de är sten De kommer in de bara, vi har en ny, en ny produkt som inte finns. De bara, det finns kläder för hundar. För katter. För, du vet, bara jag rablade upp så här. Mm -mm. Har ni någonsin sett? Och så frågar de, har ni någonsin sett ett par byxor till en häst? De bara, nej. Det kommer in en fucking häst med byxor. Nej, men vad? Deras nya grej är att de gör byxor till hästar. Och oh de God. är helt seriösa med detta. Du vet, oh, de är bara, ah, men jag tror att det kommer funka. Och du vet, de, i djuren sitter de och skrattar. De bara, men det här är... Det är skämt. Mamma, varför ska, ska jag sina läster byxor på sig. Nej, fan ska de bajsa in med allt? Vad egentligen är det så här, varför ska hundar ha byxor? Men, men varför ska djur kläder kläderna väl ha De har alla Har de är inte det så ska de inte ha päls. Då är det meningen att de inte ska ha det. Ja, oh. <laughs> typ. Mm. Den här blir jag så äcklig av. Ehm, lyssna inte om ni inte har ha en genomsnittlig, människa. Mm. Ja. en genomsnittlig människa äter tio spindlar under sin livstid i sömnen. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Om du fattar I vad sömnen. Jag är Om man fattar, alltså jag kommer aldrig att sova mer. Jag kommer bli att sova med dig. Ja. Hallå, men... omg, oh jag ryser dig ner i fötterna. Åh! Oh! Nu <laughs> oh fattar du vad jag menar. Åh, omg. Nej, men du slutar. Ja, men så äckligt, jag känner. Åh. Oh. Jag dör. Nej! Mm. Man vill du inte? Humla humla i sängen då. <laughs> humla humla. i sängen. Åh, vad vill du? Men du vet, tänk hur mycket på, alltså så här, små vadelse det är i ett typ. Så här, kudden. Har du tänkt på det? Det är så mycket små djur i kudden. Och i tänket. Mm. Mm. Alltså, varje natt. <laughs> jag vill äckligt. inte. Nej, men jag vill ju. Är... Jag vill ju lägga min typ en plastpåse. <laughs> Och Fy fan. Kolla. Det här, en liten eh, tanke en kort För ett kort ögonblick var du den yngsta personen på jorden. Mm. Ja, det är jättesjukt. Bara för ett kort litet ögonblick. Aj, bara ja. kanske en millisekund senare var någon annan född. Mm. Kul vad sjukt. Mm. Det, det, det, det, det, det är ju sant. Gud, vad sjukt Man rengör aldrig saker. Man gör bara andra saker smutsiga. Vad sa du nu. Ja, man rengör aldrig saker. Man gör bara andra saker smutsiga. Bullshit. Nej, men då måste hon. Kolla om du tar en trasa, Men du tvättar ju med du, vatten. Ja, men då smutsar du min ner någon annanstans. Det försvinner ju hela tiden vidare. Det oh försvinner God, ju inte. Det är så... Ja, men Nej, det, det, det försvinner ju. Aldrig. Ja, det är lite vides faktiskt. Man bara, uh, det försvinner aldrig. Jäkligt. Mm. Ska vi prata om uh, iPhone bara, sabbis? Oh my god. Alltså nya iPhone, iPhone X -O 10, XO, gossip girl. Hon uh, vet inte om det är så bra. iPhone 10, alltså jag vill lätt ha den. Mm? Jag vill ha Hur iPhone 8. Coolt. coolt. Varför det? För att jag har en ny mobil. Ja, är... men jag vill ha. Oh man kan god, Nummer jag en ny mobil. 10. Hur fräck. Jag menar, men den, att det... alltså den kostar så jävla mycket. Jag pengar. vet 11 eller 13 tusen. Ja, för en jävla. Jag menar att alltså halvår, jag behöver spara, Om jag ska sparat den kanske jag behöver spara i ett halvår. Ja, och då men kan man inte jag, göra något annat nej, under tiden. Liksom, när jag, jag bara tänka så här. tänk nu till förr när jag köpte en mobil? Jag är väldigt lyckligt lottad att ha fått mobil i föresoposan och sånt där. Och, typ abonnemang har gått ur. Jag är supertacksam. Mm. Eh, men om man tänker så här, hur mycket kostar en iPhone typ när den nya kommer ut? Jag menar min är en 6S. När den kom ut hur kostar den? 8000 typ? 7? 7. min kostar sex mm. och jag har iPhone 6. Ja, men det kanske kostar sju eller någonting. Mm. Jag menar, sju om man tänker efter. Om vi ställer i min budget, mm. hur länge måste jag spara? Om inte jag köper någonting om min lön, vi ser att jag får två tusen kanske. Mm. Mm. Jag menar, jag måste spara i drygt en månad. Lite mindre. Skämtar du med mig? Jag sa sju tusen. Ah, ah, just det. Just det. <laughs> Bara, ja, bro, men då blir det ju två, alltså, tre, tre och en halv vecka. Ja. Ja. Vadå tre och en halv? Tre och en halv månad? Jag får 2 000 i månadslön. Ja, ja, ja okej. Okay. Jag, med. jag mm. tänkte att du fick... Mm. Vet du vad? Du får din månadslön. Det är vad jag typ får i veckolön när jag jobbar en hel vecka. Ja. Jag tänkte... Ja, mm. Vi jobbar ja. olika. Det är mm. sant. Det är, yes. Så det så här... Alltså, visst, föräldrar känner mer, men jag säger, fattar du hur mycket pengar det är? Man är så bortskämd. Mm, ja. Att man får en mobil. Man får en vinterjacka. Liksom, mm, mm, mm, mm. din... jag, jag kan säga så här... Den här mm. har jag betalat halva själv. Mm. Det, ja, jag fick min ungefär 100%. Men vi alltså, vill bara säga det här. Jag var tvungen att tala halva min mobil. En iPhone 6. Mm. Min syster fick en iPhone 6 i julklapp. Hon behöver inte lägga ner den. Jag har men Det är så jävla orättvist. Mm. Jag var 11 när jag fick min första mobil. Jag sålde jultidningar. Ja, men det, det är så här bra. Men jag fick hon min trion. Hon var inte ens 11 då. Vad, hur gammal är man om man går i trean? Trion, då är du um, tio. Mm, då jag fick mm. en sån en svart som man följer upp så mm. men det fick jag inte mm. men det var så här pappa hade typ en gammal liggande sedan fick jag typ mm. och mina föräldrar: först så här, men det ska vara så jämnt mellan det som de bara går man bara ja då ska de fan mm. få kämpa de ska men, inte få ja. särskilt på silverfat men det <laughs> men det är liksom det jag tycker det är superbra för man måste så här: att om julklappar till exempel så här, ja men julklappar vi ser nu max och jag får samtidigt mm. så är det så att det ska fortfarande vara samma pris men eftersom att jag typ. Jag är lite äldre och jag vill ha lite mer. Eh, alltså jag vill ha andra saker som är dyrare typ. Mm, då får du mindre saker då får jag men de kan saker. få fler. Men för, men för samma pris. Vilket mm. jag tycker är svin bra. Ja, det är rättvist. Det är jätterättvist. Mm. Så att det ska jag börja göra med mina barn. Ja gulga. Ja. ja. Nej. Men jag vill ha. Jag vill verkligen ha en ny mobil. Så om mm. det är en iPhone 8 plus eller en iPhone 7 plus, det så spelar ingen mm. en plus. För jag vill ja. ha ett annat kamera. Aj. Ja, men alltså den sjuk, alltså, men iPhone alltså, 10 på riktigt skärmen är hela mobilen. Mm. Och den kameran är helt sjuk. Ja, men alltså, den har ett bländartal på 1,8. Ja, det säger inte min någonting. Men den är det att, är skitbra. är som en kamera typ, systemkamera. Mm, ja, ett helt okej objektiv. Alltså den har bättre än de flesta standardobjektiven. Ett standardobjektiv alltså... har 3,4. Den har mm. 1,8. Det är ännu lägre. Mitt Oj. objektiv har 1,4. Så är ju snäppet bättre. Wow. Men då? Mm. Det är helt sjukt. I fyrst. en kamera, Alltså, eller liksom i en mobil. Mm. Jag menar, tror du? Att det kostar så mycket att göra mobilen? Eller tror du att nej. de bara gör att ha det för att de vet att de får ihop det? <laughs> ja, eller ja, det är klart att de vet att, att de får sålt det. För de är ledande i branschen. De kan, de kan sätta det på 15 000 och de vet att de kommer ändå få Aj, sålt det. Men det är, helt, det är likadant med hörlönen igen. Jag mm. menar 1,8 är så mycket pengar. Jag tror inte att det kostar så mycket att göra dem. Nej, gud nej men alltså, de vet att människor kommer köpa det ändå. Precis, det är ju det. Det ligger med McDonalds. Mm. Vi höjer hela tiden för vi vet att de kommer, vi kommer få sålt det ändå. Ja, det, det är ju det va? Det är tyvärr synd. Mm. Nej, men avslutningsvis. Vi har pratat om lite allt möjligt. Mm. Men jag tycker sånt alltså, att det är gött snack. Vi hade ändå lite så här... Mm, vi vet, vill lite, vi, visste. <skratt> <skratt> <skratt> vi visste faktiskt vad vi ville prata om lite grann. Vi har pratat innan, men det här vill jag ta upp. Det här och du har ingen aning om vad jag ville ta upp Och jag har ingen aning om vad du ville ta upp Nej. Och det är också kul för att det blir nytt för oss också Så inte att vi sitter och diskuterar mm. vad man ska säga Mening för mening <laughs> Det är inte kul Nej verkligen inte. Det är ingen rolig lyssning Nej Nej men vi vill önska er en fortsatt trevlig kväll Eller vecka Eller dag mm. Vad ni än gör Vad ni än må göra vad ni än må vara Ja så nu ska jag gå och kolla på Älvsborgs match i detta ring äh. Väldigt kul men väldigt kallt Åh. Ja mm. <laughs> Mot Djurgården Kom. Men, hälsa, hälsa Kim källström från mig. Ja <laughs> <laughs> oh, absolut. Mm. Hej.